Ja du bomber och granater Danny jag eh, vet inte om jag riktigt kan, kan sitta här på torra land länge till och eh, inte ha en dropper om vid min sida. Det, det känns som jag är helt ur mitt element idag så jag hoppas vi, vi får det här överstökat illa kvickt så jag kan ge mig ut på, på böljan blå igen där jag trivs så väl. Ja, du får allt ta och ursäkta att en landkrabba som jag har tvingat dig av din skuta men jag behöver dig, du är min närmaste man och utan min högra hand, vad ska jag ta mig till? Ja det är så sant, det verkar som du behöver en, en sjöbuse som jag vid din sida emellanåt så man får ju ställa upp och det, det brukar ju vara väldigt trevligt och du brukar ju även ha lite, lite dryckesvaror vid sidan om också som piggar upp humöret när, när sjön kallar allt för mycket så vi har det ändå ganska mysigt här tillsammans. Jo men det brukar vara en riktigt förträfflig liten, liten stund när vi sitter så här och spelar in, även om dryckerna som jag har vid min sida snarare rör sig åt T-hållet, även om jag vet mm. att du skulle föredra något starkare ibland, särskilt när vi har tittat på någonting som verkligen har fått raggen att resa sig, då, då behöver du ibland någon, någon riktig styrketår för att återställa balansen. Ja det är inte utan att man, man har en flaska stående bredvid sig innan man spelar in lite mer äh, krävande avsnitt som äh, frästar mitt tålamod. Äh, man, man kan behöva en styrketår lite då och då eventuellt även i, i det här poddjobbet så att säga men äh, vi, vi håller oss så rena som möjligt jag har faktiskt växlat över till ljus idag äh, och det, det, det, det känns helt okej okay ändå för det här är inget ämne som kommer att göra mig direkt vansinnig här tror jag. Nej man vet ju inte, det beror ju på hur, hur det har gått i översättningen av det här materialet för det är ju en kultklassiker som vi har tittat på idag eller ja, källmaterialet är en kultklassiker medans eh, adaptionen är en betydligt modernare sak och det var ju en som vi såg fram emot en gång i tiden när den var på tal och mm. därefter så har den nästan helt försvunnit i glömska. Jag menar, jag minns att jag gick och såg den här på bio när den kom. Självklart, jag är ju riktig serienörd. Serienörd så fattas bara annat. Men eh, det var ju tal om uppföljare och allt möjligt annat men, men det blev det inte av. Mm, nej det blev kanske inte den succén som studion hade förväntat sig så det här med uppföljare och en eventuell franchise det, ja, det var väl kanske inte så aktuellt efter den här filmens resultat men det har ju ändå varit en hel del som tyckt om den och det har ju ändå varit en hel del människor som introducerats till ursprungsmaterialet genom den här filmen också så det är ju inte endast Undå det här, men eh, ja, det här med amerikanska adaptioner på europeiska serier, det, det har ju eh, en tendens att, att gå lite fel ibland, och eh, det, det är inte alltid eh, filmerna hittar den publik som, som studion kanske tror finns där ute. Nej, det är sant. Och det lustiga är att det finns en stor publik där ute. En stor publik som älskar den här typen av material. Men det är inte säkert att filmen gjordes till dem. Den gjordes till en, till en helt annan publik och man hoppades att de skulle bli helt begejstrad av det här materialet. Men det verkar ju inte som att de blev det. Och det är ju synd på sätt och vis, därför att jag... Jag var väldigt positivt inställd till att det här materialet ja, togs till nästa steg, att man gjorde en film av den här storleken. Det finns ju tecknade långfilmer med de här figurerna och andra adaptioner men det här var ju på en, en helt annan skala med en helt annan budget och helt andra studios involverades så... Det var ju ett enormt projekt att ta sig an, jag såg fram emot det och idag ska vi prata om det. Och var mer passande att prata om det här efter att vi har haft ett snackavsnitt om serier. För serier är någonting som ligger mig varmt om hjärtat, jag vet att du också är ganska förtjust i dem. Du läste kanske mer när du var yngre men, men jag vill minnas att du ändå är, är väldigt positivt inställd till mediet. Ja jag blir ju inte vansinn om någon sätter en serietidning framför nosen på mig i alla fall. Den saken är ju säker och ja, det, det finns stora möjligheter om man kan göra mycket intressanta saker med just seriemediet och Ja, vi, vi fastnar ju mer i, i superhjälteträsket förra veckan när vi pratade serietidningsfilm och vi, vi har väl kanske inte gått den vägen till, till denna veckans avsnitt men det blir ju en serietidningsadaption i alla fall, men inte någon, någon spandexklädd dåre som flyger omkring och bekämpar brott, men det är ju ändå en hjälte det har en fråga med nästan en superhjälte för den här killen, Han har ju sin hjärna som vapen och han är smart och klippsk som få, eller hur? Det är han ju verkligen och även om han inte har spandex så kan man ju ifrågasätta hans klädval. För <hör> han har ju en del suspekta plagg på sig under den här seriens gång. Mm. Ingenting som är uppseendeväckande, absolut inte, men det, det är ändå plagg som jag tittar på och kan inte låta bli att tänka. Är det där bekvämt eller är, är det där snyggt, tycker du? Alltså det, det är ingenting som jag hade valt att ta på mig om vi säger så. Och ja, han har ju en hårstil som också är väldigt originell om vi säger så. Men ja, det gör ju att han, han sticker ut och det ska ju en hjälte göra. Kanske inte på det sättet dock. Nej, det är väl någonting som ändå har eh, hjälpt till och eh, gjort den här serien så ikonisk ändå än just hjältens utseende för det är eh, svårt att tänka på den här serien utan att tänka på hur han ser ut, hur frisyren ser ut hur kläderna ser ut så eh, det, det har ju verkligen skapat en image åt honom, han eh, ser lite så här naiv och smådum ut kanske vid första anblicken men, men bakom om Den ytan så finns det ju eh, någonting helt annat som gömmer sig. Där finns det ett maskineri som går för fulla muggar och ja, han är kapabel att överlista det flesta. Ja, på ett sätt eller ett annat, men med det sagt så måste jag säga att det. Det är oftast rollfigurerna som man har runt sig som jag är mer förtjust i. För han mm. omger ju sig med en hel del excentriska figurer, kan vi ju säga. På olika sätt och i olika grader. Men han är ju den som är lite mer beigefilmjölk i gänget. Men det är ju för att vi som läsare ska kunna. Ja, reflektera våra tankar och känslor på honom. Det är ju ett ganska klassiskt knep när man gör serier, att försöka göra hjälten som någon som du som läsaren kan gå in i och uppleva världen genom. Det går ju inte om det finns för mycket personlighet från början, om vi säger så. Om det finns en stark personlighet från början så kan du ju inte reflektera särskilt mycket. Då är det ju redan färdigt, så man måste... Tydligen göra någonting som är lite, lite fickjummet och vad man än tycker om det så, så finns ju ändå grejer där som är bra, positiva. Han är ju en, en god person med hög moral och som vill att det ska gå rätt till och så vidare och så vidare. Man skulle kunna säga att, att han är en pojkskout på många sätt och vis. Mm, ja, det, det kan man absolut säga. Han är lite småpräktig av sig, den här killen. Men ja, när eh, saker kommer till kritan och han är inträngd i ett hörn så eh, kan ju den där pojkskauten försvinna och det träda fram en eh, lite mörkare och betydligt mer våldsam figur också. Så eh, det finns ju ändå med där. Men ja, jag håller med. Han, han är väldigt rättfärdig nästan så att eh, det, det kanske gränsar till att vara lite småirriterande ibland. Men eh, som sagt eh, man, man kan leva sig in I den här karaktären Och, och speciellt njuta Av figurerna han har Runt omkring sig För jag håller med Det är ju betydligt mer liv Och personlighet i figurerna Runt omkring som han träffar Under sina äventyr och resor Runt ja, hela jorden I alla dess hörn och, ja, där, där får ju serien Mer liv Man kan eh, Stifta bekantskap med de här extrema, excentriska figurerna och se dem genom hjältens ögon, alltså våra ögon. Och ja, det, det har blivit en så bra blandning där ändå mellan eh, hjälten och bifigurerna, eh, mellan humor och allvar. Ja, det, det, det känns bara så rätt. Och det var. Väldigt lätt att försvinna in i ett album när man var liten och bara se vad, vad som skulle hända den här gången, vad han kommer att stöta på och hur han skulle ta sig ur det den här gången. Ja, jag tror att den här serien har påverkat väldigt mångas barndum om vi säger så för det är en som dök upp i Sverige och har blivit extremt populär jag minns ju själv hur jag läste de här albumen som barn och hur jag väntade på att det skulle komma nya så att jag kunde plocka upp dem och, och sitta ner och läsa och verkligen mysa till mig och, och uppleva de här äventyren på bästa möjliga sätt och mm. jag, jag kan ju inte förneka att när det var dags för film så, så dök den där pojken i mig upp igen och man blev riktigt, riktigt taggad och jag ska inte ljuga, den där lilla pojken dök upp i mitt sinne igen den här gången för... Uh, vad är det för någonting vi har tittat på till idag? Jo, vi har ju sett på The Adventures of Tintin från 2011 i regi av Steven Spielberg och med manus av Steven Moffat, Edgar Wright och Joe Cornish. Och den här filmen är ju baserad på albumet Enhörningens hemlighet. Men för att dryga ut det lite grann så har de ju även tagit historien i krabban med guldklorna och slängt in där och mixat runt för att det ska bli intressant. Och en hel del nya saker har de ju också kastat in. Men på många sätt skulle jag ändå vilja säga att det här är Tintin. Tintin är ett mer levande format kan vi väl säga. Det har sina fördelar det har sina nackdelar men just Tintin som serie det är en som verkligen talar till mig. Jag var med i Tintins äventyrsklubb när jag var barn och de albumen har jag fortfarande kvar i bokhyllan det är någonting som jag, jag gärna går och tittar på lite då och då och... Ja, på ett sätt så svider det enormt mycket att det inte blev fler filmer. Men på ett annat sätt så kan jag förstå varför. Det är en, en väldigt speciell film det här. Jag vill inte, jag vill inte avslöja vad jag står riktigt ännu. Men det är, en, det är en film som är lite av en vågbrytare. Mm, det kan man väl säga. Det är, um... Ja det finns positiva och negativa saker att säga här men de har ju ändå arbetat väldigt mycket på att just föra över albumen till, till verkliga livet för att hitta kärnan i, i Tintin-äventyren och jag försöka återskapa den känslan i animerad form. Och försöka överföra tecknarstilen också. Och göra den tredimensionell och, och få det att fungera. Och, mm. ja Man har eh, gjort ändringar här och var. Man har putsat till det här, klippt bort det här, lagt till det här. Ja, det, det är mycket så här lite grejer som... Eh, jag tror kan, kan störa en hel del människor. Eh, ibland fungerar det riktigt väl måste jag säga men andra gånger skulle jag säga att ja där, där har man kanske tagit och, och gjort lite för mycket eller lite för lite men mm. eh, någonting som gör att det, det, det verkligen skaver tycker jag. Ja, jag tror det är främst manuset som ska vara här för det är, det är någonting i dialogen och det är någonting i händelseförloppet som inte känns helt genuint Tintin. Det beror ju till stor del på att det finns andra långfilmer med Tintin som man jämför med vare sig man vill eller ej där man har varit mycket, mycket noggrannare med att följa albumen till punkt och prickar och det har ju sina styrkor, det har sina svagheter. Här vill man ju göra någonting nytt, någonting originellt, ta en, en gammal historia som de flesta har sett eller läst, ja, åtminstone vi här borta i Europa. Jag tror inte att amerikanerna har varit fullt lika intresserade, men de ville väl göra om det lite för att det skulle kännas fräscht, att även om vi återbesöker ett äventyr så gör vi det på ett, på ett nytt sätt, med, med nya infallsvinklar och med lite ändringar på hur figurer interagerar och så vidare, men... Mm. när man tar ett material som är så här välkänt som är så här älskat så finns det ju en risk med det särskilt om din stil att skriva inte riktigt överensstämmer med originalförfattaren och Georges Remi som, som skrev Tintin eller Hergé som han är mer känd som han hade ju en väldigt speciell stil på ja, hur han berättade och hur han la upp historien och bildspråk och liknande jag är inte helt säker på att Wright och Moffat riktigt har, um, har den stilen ja, i sitt arbete. Nej, mm, det kan jag få hålla mig lite tveksam till också här. Eh, det, det finns ställen där det, det skaver en, en del eh, där det man tas ur själva Tintin-känslan. Det, det håller jag med om och Ja, ja, jag förstår lite vad de vill göra med materialet. Jag förstår varför de vill göra det. Men ja, man ska ju göra det på rätt sätt också. Och ha rätt röst när man skapar det hela. Och mm. det, den här manustrion, de förstår materialet skulle jag vilja säga. Men de kan inte... Återskapa det. Man kan inte återskapa själva stilen riktigt utan det, det blir mer bastardierat när de gör sina ändringar och ja det märker man helt enkelt. Ja det gör man verkligen därför att tonen på humorn, tonen på allvaret är någonting helt annat i jämförelse med originalmaterialet. Och visst, för all del, vi har tagit en serie och flyttat över det till en film. Det är klart att det kommer att vara stora förändringar. Det är helt omöjligt att göra en adaption utan att förändra materialet på något sätt. Och precis som vi sa förra veckan, en, en bra adaption, den innehåller ju likadelar ja, originalet, likadelar respekt, likadelar nytänk och likadelar... Ja, kreativ frihet för regissören. Och jag kan väl tycka att Tintin har, har fått det där på rätt nivå på många sätt och vis. Där är en förändring som känns logisk och som känns rätt för materialet. Där finns en förändring som känns logisk med tanke på att nu är det en, en högbudget Hollywood-film och så vidare. Det är bara det att det är någonting i atmosfären. Det är någonting i dialogen som. Som bara inte känns rätt. Ja det, det är svårt att sätta fingret på alla gånger här. Men ja det, det finns några stunder då jag verkligen reagerade här. Och det kändes helt fel. Men som du säger. De, de gör ju mycket helt rätt. Jag, jag tycker om idén med att, att sammanbaka de här båda albumen till ett enda äventyr. Den... Idén funkar alldeles ypperligt, åtminstone idémässigt. Själva genomförandet där där ser jag också väldigt stora problem egentligen. För jag tycker berättandet blir väldigt ryckigt också. Eh, och det, det skulle jag vilja tillskriva eh, våra manusförfattare här för att det är... Väldigt mycket att bara flytta från en scen till en annan. Och mm. det är inte mycket flyt, ingen naturlig övergång utan det blir väldigt abrupt. Nu har vi hittat det här, nu åker vi dit och nu gör vi det och sen så är det vidare här. Och... Det känns inte naturligt det, det, det, det flyter Helt enkelt inte här Och det känns väldigt suspekt vissa gånger Och Där var det nog jag, jag reagerar som allra mest hur de hade tagit Och sammanfogat de här delarna Som På idéplanet och den övergripande Storyn är Ja fullgott Det, det är absolut väl genomtänkt Men det är inte bra genomfört i, i skrivarprocessen här hur man eh, går från punkt A till punkt B vidare till, till slutet här och det, det var där jag, jag verkligen började undra vad, vad grabbarna höll på med här. Ja, nu är det ju väldigt svårt att översätta en äventyrserie som Tintin till film eftersom film har ett, ett väldigt specifikt flöde i hur historier berättas och liknande medan en serie har ett helt annat flöde. Och just Tintin skrevs ju efter en viss formula eftersom jag vill minnas att den serien publicerades som ensidiga bitar i en söndagsbilaga och då fanns det ju ett behov av att varje sida måste berätta en del av handlingen, bygga upp spänning och sista rutan måste ju göra dig spänd och nyfiken på att vilja läsa nästa söndagsbilaga och då har man en hel vecka framför sig när man får se det. Idag är vi ju väldigt lyckligt lottade att vi kan bara plocka upp albumen och ha allt materialet där men, men serien är ju designad för att fungera på det sättet och... Det är lurigt att översätta, det förstår jag. Sen finns det sätt, jag kan tänka mig att en regissör med lite kreativt tänkande kan komma fram med någonting. Särskilt någon som Steven Spielberg, för den kan är ju väldigt eh, införstådd med det här med gamla serials och liknande där eh, historien bygger på att man hela tiden ska hålla publiken på halster. För eh, han har ju en viss matinetkänsla i sina filmer. Och därför förvånade det mig att det, det finns så mycket som skakar i manuset här. Man tycker att någon som Spielberg borde ha jag, kunnat påverka det på ett annat sätt. Ja, precis. Han, han brukar vara bra på att uh, hitta svagheter i manuset där det inte riktigt fungerar och, och se till att det skrivs om tills det flyter så som han, han ser det hela och ja, han är ju han är bra på det här och, och, och, och föra berättelser framåt och, och berätta dem på ett stadigt bra vis genom hela filmen och varför det inte skedde den här gången? Det är ett litet mysterium. Men själva manuset såg kanske väldigt bra ut på papper. Det var kanske svårare att realisera det när det väl kom till kritan. Men alltså, här har vi alltså själva kärnan i en adaption. Det som måste fungera när man tar och för över en serietidning till filmform. Det är ju ett annat medium det måste anpassas till det- man måste ha människor som förstår filmmediet och, och strukturerar om eh, berättelsen så att det, det, det verkligen passar och klickar rätt här. Och ja, varken Stephen Moffat, Edgar Wright eller Joe Cornish verkar ha lyckats med det. Eller så är det någon som har gått in i efterhand och, och raderat det de andra håll på med och, och skrivit in sina egna saker- det, det kan vara fullt möjligt det också men alltså som, resultatet vi får se där, där är det alltså stora svagheter och vi har ändå människor som är kapabla till att, att skriva och har en hel del erfarenhet och vet hur bara manus ska se ut och ändå blir det så här så jag tycker det, det är en riktig besvikelse på manusfronten faktiskt jag tror att det kan bero på att de här manusförfattarna, speciellt Steven Moffat, har väldigt individuella stilar och väldigt individuella syner på ja, handling, humor, actionsekvenser och så vidare. Och de här tre stilarna har. ...har inte sammanfogats på rätt sätt. Jag kan tänka mig att det har varit en del bryderier i skrivarstugan... ...när de har hållit på med det här manuset. Det är, det är någonting som inte känns helt rätt. Och de fångar ju definitivt inte den genuina andan som Hergés arbete har... Ingen katastrof skulle jag vilja säga, men det, det är ändå någonting här som skavar på fel sätt. Och jag, jag har en känsla av att många har plockat upp på just det. Att där är någonting i blandningen som inte stämmer överens. Där är någon bismak som stör. Och det är ju jättesynd för det är en klassiker av en anledning. De här serialbumen har varit populära och är fortfarande populära av en anledning det finns någonting i de här berättelserna som talar till folk och ska man då göra en filmversion av det, då måste man ju veta vad det är som folk gillar och balansera upp det nu känns det lite som att de har tagit den amerikanska formulan på hur en sån här film ska se ut och har pressat in Tintin i den för där finns en del humor och en del situationer som som känns formskrivna för att det ska locka en amerikansk publik. Och det gör ju också att det är mycket som skakar runt. Och jag misstänker att många av de ursprungliga fansen här i Europa tog inte den förändringen särskilt gott. Man, man hajar till lite, den saken är väl säker i alla fall. Jag blev inte fly förbannad själv i alla fall, men det är... Det, det, det kändes i alla fall när det kom till lite, lite extra scener, lite extra dialoger, lite extra ja, märklig situationskumik som, som uppstår. Och ja, vad ska man säga? Man... Eh... Man, man blir lite konfunderad emellanåt för helt plötsligt så, så återgår man och man, man känner igen Tintin igen. Man hittar den, den varma, goda, små, mysiga spänningen som eh, vilar över The Adventures of Tintin. Men ja det, det kommer alltid det såna här små grejer som gör att man, man rycks ur det hela igen och man tänker... Nej men, Passar det här verkligen in? Borde det här vara en, en, en Tintin-film? Och ja, det... Det är sådana saker som, som gör att man inte riktigt kan gjuta av eh, den här filmen fullt ut. Eh, för även om det, det ändå är hög kvalitet överlag i, i den här filmen så eh, finns det sådana här små irritationsmoment mm. genom hela filmen som ja, ja, gjorde mig lite, lite illa tillmods när jag, när jag såg adaptionen här. Jo, men där är scener i den här filmen som känns som moffat skämt. Där finns situationer i den här filmen som känns som right skämt. Det känns som att de har skrivit in egna scener och har pressat in det där det har passat. Och det är därför som det blir de här abrupta avbrotten i, i handlingen kan man tycka. Det, det, det känns verkligen som att det här... Hör inte riktigt hemma här, vi accepterar det, men, men det sticker ändå ut för det har inte samma ton, det har inte samma stil, det har inte samma känsla. Bara för att det är samma figurer så betyder inte det att det är, att det är äkta, om vi säger så. Nej, manuset här, det, det är inte uselt som sagt, men det... Det känns splittrat och det känns inte riktigt färdigt. Det hade behövt ses över av någon utomstående för de här tre kararna har uppenbarligen inte lyckats få till det. Men med det sagt så är det väl hög tid att ta en lite närmare titt på um, vad handlar egentligen The Adventures of Tintin, eller som den heter på svenska, enhörningens hemlighet om? Jo. Det hela börjar med att journalisten Tintin köper ett gammalt modellskepp på en marknad. Genast får han en varning om att han borde lämna skeppet i fred om han inte vill sätta sitt liv på spel. Direkt därpå överöses han av bud på skeppet där han mer eller mindre kan sätta prislappen för att sälja sin nya ägodel. Tintin vägrar emellertid att göra sig av med skeppet för nu har hans journalistiska nyfikenhet växt till liv. Han börjar undersöka skeppets bakgrund och det visar sig att modellens verkliga förlaga sänktes av pirater och det ryktas att det fanns en hemlig last ombord. Mer hinner han inte få reda på innan Tintin bokstavligt talat dras in i mysteriet kring skeppet enhörningens hemlighet. Och när vi nu ska börja prata om Tintin själv så vill jag bara påpeka att efter den här väldigt långa titelsekvensen där vi får reda på vilka som är med, och vilka som har gjort vad och så vidare, då har vi en liten scen där Tintin sitter och får sitt porträtt tecknat och mm. Den ger mig väldigt varma känslor. För det är en liten karikatyr av George Remi som sitter där. Och jag, jag gillar det. Det är en fin liten gest att de tillkänna ger vem det är som har skapat det och att de har hög respekt för honom. Det, det gillar jag verkligen. Och jag gillar också hur vi introduceras för Tintin. Han, han är gladlynt, han är god, han går runt och småpratar och tittar men han har sina ögon med sig och han har sitt lilla, sitt lilla journalistsinne där som klingar till. Det är någonting som händer. Vad, vad är på gång där? Vad händer där? Och så vidare. Så så jag vill säga att introduktionen utav Tintin är väldigt stark. Jag skulle också vilja påstå att vi, vi får en hyfsat genuin Tintin-upplevelse här. Rollfiguren är ganska hyfsat översatt från serie till film. Det skakar loss lite på ett par ställen här och där, men jag skulle ändå vilja säga att här har man nog lyckats absolut bäst. Mm, jag kanske inte skulle vilja säga absolut bäst, men eh, jag, jag tycker absolut att det, det fungerar i alla fall. Eh, och, och riktigt väl när det väl sätter fart här. För, för det är ändå en. en, en en tolkning som gör att man, man känner igen Tintin här. De har gjort lite små ändringar på karaktären. Och, och Jamie Bell som står för motion capture, för, för rollen här och även för rösten. Han, ja, han tillför sitt eget här som kanske känns. Ja, må hända lite amerikaniserat emellanåt men eh, det, vad kan man annars förvänta sig men ja, själva känslan finns ändå där det, jag godkänner det här som Tintin och jag är också fullkomligt överlycklig över hur Tintin presenteras i den här filmen, det är så bra med nickningen till Hergé. man får se alla hans karikaturer som konstnären har på torget där på alla rollfigurerna som finns i serien där också, det är bara så mysigt och hjärtat börjar balka lite extra och så träder Tintin in i bilden och man får följa honom där, ja det är bara så perfekt gjort till en början. Det är helt underbart. Eh, och han verkar vara som, som vem som helst här. Så att det, det är lätt för tittarna att, att börja relatera till honom. Man får se honom mer i en naturlig, vardaglig miljö till en början. Medan han så, så sakterliga blir indragen i det här mysteriet kring enhörningens hemlighet. Eh, så... Där sker ju upptrappningen och presentationen av Tintin-karaktären väldigt bra. Man får först känna på lite grann hans allmänna personlighet. Man lägger till hans yrke därpå och hans skarpsinne. Och ja, det, det, man lägger på allt eftersom så man blir bra introducerad för karaktären. Och då, Även om jag, jag har läst Tintin-albumen många gånger i, i mina dagar så känns det här även lite nytt och fräscht för min del. Så jag, jag uppskattar verkligen Tintin i den här filmen. Ja, jag tycker att de har lyckats riktigt bra här. Och nu har jag ju en, en viss förkärlek till Thomas Bolme som Tintin. För han är ju den klassiska Tintinrösten. Så oavsett vem som tar manteln i mina ögon kommer jag att vara ja, i ett underläge. Med det sagt så... Jamie Bell gör en riktigt, riktigt bra insats. Det känns levande. Det känns äkta. Det känns Tintin, absolut. Prestationen är helt i toppklass och jag vill ge en eloge för den. Han lyckas ta någonting som är väldigt välkänt och gör ändå någonting som är hans eget. Det, det, det sticker ut på rätt sätt här. Det är en ny Tintin, det är en unik tolkning på honom och ändå känns han så, så sanslöst rätt. Ja det, det är svårt att hitta någonting att, att klaga på där ändå för överlag det, det hanteras väldigt väl och man märker att man är mån om Tintin här i alla fall. Att han, han ska presenteras i rätt ljus och ha den, den rätta stilen och ja, det, de har lagt ner möda här och det lönar sig i det här fallet. För eh, Tintin kan verkligen bära upp den här filmatiseringen utan några som helst problem. Eh, det problem som finns i själva manusförfattandet det, det har man inte med karaktäriseringen här, lyckligtvis. För eh, rollfiguren fungerar överlag väldigt bra i den här filmen och speciellt med, med Tintin som jag fångade ens hjärta från första början och man, man vill ut på ett äventyr med den här unge grabben och ja det, det funkar på alla håll och kanter här. Jag är väldigt tillfreds med, med tolkningen här. Tintin känns Tintin och det, det är precis vad jag ville här. Jag ville ha någonting Någonting bekant här också. Och ändå någonting som kändes nytt. Och det, det, var, det var precis vad jag fick, så jag är, jag är helt nöjd. Ja, jag vet inte om jag är helt nöjd med nästa rollfigur på listan här för givetvis om vi har Tintin så behöver vi kapten Haddock. Han är ju hans högra hand och i den här filmen så introduceras han ju som rollfigur. Det är den biten från krabbande guldklona som man har tryckt in här i eh, enhörningens hemlighet. Och det gillar jag. Det är snyggt. Det passar in alldeles utmärkt och jag vill innan någon blir upprörd på mig påpeka att Andy Serkis som gör Kapten Haddock i den här tolkningen han gör ett riktigt, riktigt bra jobb. Det känns verkligen Haddock också. Vad jag har problem med det är att han är Lite mer melodramatisk i den här tolkningen än vad jag har sett honom som. Visst, han har sina ögonblick där han spelar upp och han blir skugstokig. Särskilt under alkoholens påverkan. Mm. Men här tycker jag att de har spelat upp det ännu mer för komisk effekt. Och det är nog... Lite den här amerikaniseringen som spelar in för man har tagit någon som ska vara en sorglig och lite bitter figur som har många hinder som han måste kliva över innan han kan göra någonting som är gott. Men Tintin ska uppmuntra honom till att vara en god person och i den dynamiken så finns mycket av deras vänskap och mycket av deras interaktion. Men här känns det som att man har... Man har tagit bort lite av det och kastat in lite mer clown. Visst, jag kan förstå varför han passar väldigt bra som det. Men mm. det här är en av mina absoluta favoritfigurer i serievärlden. Och därför så skavar det enormt mycket för mig när de har omtolkat han på det här sättet. Mm, ja, vad ska man säga? Man har ju verkligen gått till, till extrema nivåer med Captain med Hardock här- eh... Det är inte bara positivt, definitivt inte. Man har gjort honom lite till ett gående skämt och det passar sig långt ifrån alla gånger. Han har ju absolut tendens att vara en komisk bifigur, ja, men han, han ska inte vara så här hela tiden och man har ju gjort hela alkoholgrejen till en, en sak som han ska gå igenom genom hela filmen. Hans, han, han börjar ju när vi träffar honom som en, en riktig gammal supe som gett upp på, på livet och bara tröstar sig med alkohol. Och med Tintins hjälp ska han ju vänja sig av med det under filmens lopp. Och han ska bli klar klarsynt och, och minnas det han behöver minnas om man tar det på det viset. Och... Den delen känns lite, lite krystad eh, för min del eh, och känns inte riktigt rätt och sedan i eh, mer påverkat tillstånd så blir Captain här och lite mer eh, clownaktig än vad jag vill minnas om också och det, nej, det, det blir bara fånigt i, i många scener, speciellt i, i flygplanscenen då, då jag verkligen rygga tillbaka och tänkte vad håller ni på med eh, så tyvärr finns det sådana tendenser med den här rollfiguren att han är eh, bara omskriven för att vara den den, den roliga snubben i gänget här som man kan skratta lite åt men ja det, det finns så mycket mer där han eh, är det, han är inte bara den här eh, supande sjömannen som eh, bara vill ut på böljan blå utan det, det finns ju mer kring Captain här och, och ja vad ska man säga Andy Circus verkar veta det i alla fall för eh, rent rollprestationsmässigt så är det här min favoritkaraktär i den här filmen. Circus sätter den här rollen perfekt i min mening eh, med den energi och den, den liv som han tillför den här karaktären. För att inte tala om dialekten att eh, han, han blir den här skotska sjöbysen och det bara, det bara hörs och känns och ser helt rätt ut eh, för i eh, det här animerade plyten kan man också se Andy Serkis titta fram många gånger och man, man känner igen hans ansiktsuttryck. Och ja, det, det är allting som Serkis gör här tycker jag klickar hundra alltså. procent. Jag är så full av beundran för det, det Andy Circus har gjort med den här rollfiguren. för Det, det räddar den i mina ögon. För annars hade den här rollfiguren har värderat fullständigt för mig. Men eh, rollprestationen, den höjer den upp igen och, och ger Captain här och lite, lite respekt ändå och det är jag väldigt glad för. Ja, för det här hade så lätt bara blivit ett enda långt clownande genom hela filmen och det hade inte fungerat alls. Suxis levererar ju någonting som är riktigt, riktigt bra. Det är bara att Manuset hänger inte riktigt med, humorn hänger inte riktigt med, men prestationen hänger definitivt med. Och bara för att vi ska ge våra lyssnare som inte har sett den här filmen en liten hint om humorn som de stoppar in här. De har en flygplanscen i Krabban med guldklona som är, ja, som lyft ur serialbummet och placerat i filmen. Det ser riktigt snyggt ut och de flyger ut över öknen där. Men helt plötsligt så börjar bensinerna ta slut och hur löser de det? Jo, med att Kapten Hardock kravlar sig ut i blåsten och rapar i tanken. Det känns inte riktigt rätt om vi säger så. Nej, eh, inte på, på någon, något logiskt sätt överhuvudtaget. Eh, men eh, ja, det, det var en grej, det var något oväntat i alla fall. Men alltså nej, rent karaktärsmässigt, här, eh, här går man för långt. Så här hade behövt tonats ner rent humormässigt och fått lite, lite mer att göra som inte bara handlar om att vara en, vara en bordusfåne helt enkelt. Jag, jag här dock förtjänar mer än så här. Det gör han definitivt och något som många kanske inte tänker på när de läser Tintin. Serien är faktiskt upplagd på att den ska vara så realistisk som möjligt. Har den humor i sig? Absolut. Ser många av figurerna väldigt lustiga ut? Ja, det gör de. Det är en serie naturligtvis. Men Hergé ville att det skulle vara så, så naturtroget som möjligt i händelseförlopp och hur saker fungerade och så vidare. Och... Ett skämt som att andas eller rapa i en bensintank för att man har så mycket alkohol i kroppen att man kan i princip flyga på ångorna. Det är så överdrivet och så galet att Hergé hade förmodligen aldrig ens övervägt att ha med det i sin serie. Mm. Så det är ett av de här exemplen när någon annans humor har stoppats in och resonemanget har säkert varit, ja men det är ju en serie, det är ju inte på riktigt. Nej, men det bryter den inre logiken i historien. Ja, ja verkligen. Nej, Det var bara känslan Nej, vi behöver ett skämt här. Vad kan vi hitta på? Och ja, Någon var kanske i berusat tillstånd själv när man satt och, och skrev manuset här och tyckte att det var hur roligt som helst. Och Ja, på den vägen är det. Så nej, det är... Eh... Det är lite pinsamt emellanåt med hur de tänker här och det visar att de kanske inte har full koll på ursprungsmaterialet ändå. Trots att de har tydligtvis gjort en hel del efterarbete så har de inte hittat tonen som är oså viktig för en adaption. Nej, det känns ju som att man, man hade behövt se över vissa saker lite och tänkt en, två, tre eller fyra gånger till innan man skrev det här manuset. Och jag skulle vilja påstå att den här flygplanscenen det är inte ens den största syndaren i den här filmen. Jag skulle vilja påstå att det är mot slutet i, eh, i klimaxet på historien där det verkligen går och galet. Och ja, vi ska inte gå in på det. Jag vill bara påpeka att eh, där går de verkligen alldeles för långt. Och de som ser filmen kommer att veta exakt vilken scen jag menar. Men för att lämna Kapten dock så behöver ju en historia någon som är lite skum och har lite fuffens för sig. Och vi har ju en sån rollfigur här också. Att plocka fram honom och prata om honom är inte en så stor spoiler som man kan tro för han dyker upp extremt tidigt. Och jag måste säga att de telegraferar enormt tydligt att här har vi en kille som inte har rent mjöl på sig. Ja, man kan inte gå så mycket längre om man inte ska få honom att gå fram och hälsa och säga hej, jag är skurken här. Eh, för att det, det är verkligen eh, skriker eh, små bovur den här killen, att det är någon som eh, ja, inte riktigt eh, eh, är så, så rättfärdig som alla svåra Tintin och som kanske har en och annan räv bakom öronen och eh, det är ju saccharin i det här fallet som är eh, väldigt intresserad av det här modellskeppet som Tintin har fått tag på och vill Väldigt gärna köpade av honom. Och ja, det, det stegras eh, allt eftersom eh, tiden går. Och det kommer allt mer på spel. Och priset blir allt högre. Och ja, Zacharin, han eh, han vävs ju mer och mer in i den här berättelsen. Eh, och det är ju en karaktär som har eh, mycket tillskrivet till sig. Det, det man vet om honom från första början det är ju bara toppen på isberget för ju längre filmen går desto mer får vi lära om, om den här personen och ja det, det växer till enorma nivåer så det här är egentligen rollpersonen som har störst djup egentligen för det är ju motivation som ligger bakom det hela det finns ett ett visst familjetrauma, ja, det det finns. Eh andra gömda aspekter av hans personlighet som börjar träda fram så att det, det är ändå en, en ganska komplex figur i, i den här filmen och ja, jag tycker ändå de, de har gjort ett bra jobb här för det är även en, en rollfigur som har blivit omskriven till den här adaptionen och, och getts lite, lite nya egenskaper och, och sådant och ja det, det måste jag ändå säga att man har gjort ett, ett bra jobb för. De har skapat en, en motspelare, en antagonist till, till Tintin och Haddock som, som passar in i den här berättelsen och, och kan göra filmen rättvisande. Och det var inte helt oväntat att de skulle gå den här vägen med filmen. Därför att hur albumen är skrivna ursprungligen så hade det inte fungerat särskilt bra med skurkarna där. Så en ny skork kändes väl ganska så logiskt och de har arbetat väldigt hårt på att få det här att fungera. Jag kan ändå tycka att det finns någonting i den här figuren som inte stämmer helt överens med hur världen skulle fungera. Men med det sagt så tycker jag ändå att de har, har gjort ett bra jobb här, det känns så genuint som det bara är möjligt, särskilt med de här tre herrarna som verkar ha väldigt, väldigt svårt att förstå Tintins värld. Någon som verkligen förstår Zacharin det är ju Daniel Craig som, som skådespelar den här rollen för jag tycker han gör en kanoninsats här. Vi är vana att se honom som James Bond, nu hör vi honom som Storskurken istället och... Han får till alla de där spännande nyanserna där det, där det ska vara krypande i den scenen, det ska vara kraftfullt i den scenen och det ska vara oskyldigt normalt i den scenen där. Det finns en spännvind på Saccharin som är, som är riktigt lockande och Daniel Craig ja han levererar ju någonting som är riktigt, riktigt bra. Ja, det, det är ändå en, en passande klassisk skurk som Craig lyfter upp i, i, i porträtteringen av Saccharin här. Och ja, det, det fungerar. Det är nästan lite det man vill ha i, i Tintin-äventyr också här. Man är, man är van vid att ha den här... Eh, lite, lite mustaschtvinnande eh, skurken som eh, står och hånar våra hjältar och sätter eh, krokben i deras eh, väg också. Och det, det är Zacharine och, och Craig han, han visar vad han kan här. Han kan vara va lågmäld och hotfull. Han har ju mer bombastiska scener också då han verkligen får eh, ta och ge lite mer kraft åt, åt rollfiguren här också det, det, det är fullgott och även rörelsemönstret man har fångat med, med Craig här under motion capture sessionerna det, ja, det, det ger lite, lite pondus åt den här herren så han är väl realiserad i, i den här adaptionen och Zacharin han är en, en mångbottnad man som ändå har Någonting övertydligt över sig och jag gillar att man inte försöker hymla med vem han är från, från första början utan bara lägga på han är det här men han är så mycket mer också. Ja, det finns ju en del att upptäcka med den här rollfiguren och det ska vi ju inte spoilera sönder naturligtvis. Men det är mer komplext än man kanske väntar sig och Craig levereras Så Zacharin, intressant figur, en intressant skåk att uh, sätta gentemot Tintin och Haddock och uh, ja, äventyret blir ju därefter också. Och innan vi går vidare till det visuella så har vi två rollfigurer som jag känner att jag vill nämna bara i förbifaten. Och det är både för att det är någonting med dem som jag verkligen uppskattar men också någonting som gör mig riktigt irriterad och frustrerad. Mm. Jag pratar givetvis om DuPont och DuPont. Det vill säga The Thompson Twins som de säger på engelska för... Det här är ju komiska bifigurer i Tintin. Det är ju de klumpiga detektiverna som försöker hålla ordning på saker och ting och lista ut vad som händer och så vidare. Men Tintin är ju så mycket smartare och så mycket snabbare att de dyker ju upp långt efter och har inte pejl på läget alls. Det är någonting som är helt korrekt med serien men här har de också gjort ändringar för att göra det så, så clownaktigt som möjligt. Mm. De når en helt ny nivå på dumhet i den här filmen och det gör, det gör faktiskt ont att se. Där finns en sidohistoria med en ficktjuv som de har lyft från det här albumet och det är en väldigt viktig del av historien. Men det har gått från att vara ett mysterium till att vara någon slags komisk galenskap som jag verkligen fick dålig smak i munnen av. Den lilla lilla förmildrande omständigheten som jag gillar det är ju att det är Simon Pegg och Nick Frost som gör de här båda rollfigurerna och jag förväntade mig att de skulle vara med med tanke på att det är Edgar Wright som har varit med och skrivit den här filmen. De brukar dyka upp när Wright är inblandad. Ja, de har fått chansen även den här gången. Jag är kanske inte hundra procent säker på att det här var rätt människor för jobbet som Dupontarna eller Thomson och Thomson i det här fallet men ja de, de, de kör ju på så det ryker och de här båda rollfigurerna har ju blivit väldigt extrema också, man har gått till eh, lite för kraftfulla nivåer med, med tokerierna och druta på ändan humorn och, och allt med de pontarna, det, det fanns ju Eh, absolut element av det i, eh, i albummen, men ja, det, det, det blir för mycket här och eh, Frost och Pegg de, eh, ja, de kör på nästan så det blir lite för mycket där också men det går i alla fall hand i hand med hur figurerna är skrivna så jag tror eh, skådespelar här bara så chansen att ha lekstuga helt enkelt. Och lekstuga är det för oj vad de håller på och visst det kan vara lite kul här och där men generellt måste jag säga att det, det är det mest pinsamt och ännu en av de här amerikaniseringarna som jag inte uppskattar alls. Tyvärr, tyvärr. Hur mycket jag än gillar Pegg och hur mycket jag än gillar Frost. Det här är inte rätt roll för dem och... De galna skulle ha skruvats ner en hel del. Det hade räddat mycket av den här filmen. Som det är nu så är det verkligen en av de där stora grejerna som, som får där resa sig i nacken på mig. Med det så går vi äntligen över på det visuella. Och det visuella är ju en fest i den här filmen. För oj vilka resurser som har använts för att animera. Men... Hur realistiskt de än har försökt göra den här filmen så har de ändå bibehållit väldigt, väldigt mycket utav designen här. Hur eh, Tintins hår ligger, hur Captain Haddocks ansikte ser ut hur många av de ikoniska figurerna ser ut och så vidare. De har försökt göra dem mer realistiska men ändå behållt den här är den här karikatyrstilen på hur de ser ut och det blir en en väldigt speciell hybrid där, jag kan inte säga att det är dåligt, jag kan inte säga att det är bra, det blir sin sin egen grej och jag misstänker att den här stilen kommer nog att vara väldigt avgörande om folk vill se filmen eller ej. För antingen ser det för serieaktigt ut eller så ser det för realistiskt ut och beroende på vad folk tycker om så är det stickor nog. Ja, det, det kanske tar ett tag att, att vänja sig vid den här visuella upplevelsen. Men jag lyckades i alla fall smälta in i det till slut och, och kunde uppskatta det rejält. Men ja, det fanns en omställning som var lite knagglig för mig. när Jag tänkte, hur ser det här ut egentligen? Är det här bra eller är det här dåligt? Det, det var svårt att verkligen känna av vad jag, vad jag jag kände till en början, men mm. det gick lyckligtvis eh, över och jag kunde börja inspektera eh, designen och, och miljöerna mer noga och jag, jag tycker ändå att de har gjort det finurligt här mm. eh, hur de har blandat det, det gamla eh, från serierna med det nya, lagt till eh, skådespelarnas eh, mimik och ja, lite av deras personlighet in i, i karaktärer karaktärerna också och, och skapat någonting, eh, någonting nytt av det gamla som ändå känns så bekant och eh, som jag kan acceptera som de här rollfigurerna men ja, som har det där lilla extra och detaljrikedomen i eh, texturer och, och annat här, det här ja, det, det är riktigt snyggt jobbat alltså det, det är fortfarande en hel del uncanny valley över motion capture tekniken och hur man går tillväga här men Ja, det, man börjar så smått att komma undan eh, den här lilla dalen där allting känns så, så läskigt och eh, här ser man lite tendenser till att eh, ja, man, man börjar få till det här mer mänskliga i, i animationen också vilket man verkar vara ute efter och ja, jag tycker faktiskt det fungerar. Vill man ha en väldigt obskyr jämförelse till Tintin så skulle jag vilja säga att man, man uppnår lite samma resultat i Skrotnisse och hans vänner. Det är det är någonting där som känns väldigt snarlikt med, med Tintin-filmen. Och jag menar det som en komplimang. Det var ju en väldigt speciell stil som de hade på den serien. Och här har man fått till någonting som känns jag hyfsat likadant. Man, man har tagit någonting som är överdrivet men ändå fått det att kännas verkligt på något konstigt sätt. Men som nämnt, om man inte gillar det så, så är det nog svårt att se förbi den här stilen. Den är väldigt, väldigt distinkt. Personligen Gillar jag den här stilen? Jag gillar det visuella utseendet på The Adventures of Tintin. Det här är någonting som fungerar väldigt väl i samband med Hergés stil för mm. det känns som de har flyttat det rakt in i filmvärlden och det har fått ännu mer liv. Det är väl animerat. det är väl gjort, texturerna är riktigt, riktigt bra, rörelserna är riktigt, riktigt bra. Det enda som jag kan störa mig på när det gäller det visuella det är en sekvens som uppstår ja, i den andra halvan av filmen där eh, man i en öken stad har en, en sekvens händelser som känns mer som ett dataspel än som en, en seriehändelser i en film. Det, det rör sig på ett sätt som känns mer som en quicktime-event grej i ett dataspel Och det har ju sitt uttryck naturligtvis, det har ju sin skärm naturligtvis. Men för min del så blev det lite för påtagligt och lite för... Ähm, äh, lite för fel för innehållet. Ja, alltså äh, action-scenerna kan bli äh, lite väl storskaliga för sitt eget bästa be ibland. Och äh, det känns lite för, för konstlat um så är jag väl även fallet i mina ögon här att det känns lite för mycket för att riktigt vara tintin för min del här. Men ja, det finns även scener där actionsekvenserna verkligen fungerar. Tillbaka blickarna till Sjöröver tiden när man mm. diskuterar piratangreppet på Enhörningen där det tycker jag är riktigt väl gjort och välkoreferat också är. Så att det, det, det finns ju absolut ställen Då jag känner att Det, det verkligen klickar också Så det, det, det är lite upp och, och, och lite ner Men visst man, man tar is Och det knakar emellanåt Så det, det får man ju Vara beredd på Men det är man väl när det, när det vankas Äventyrsfilm från, från staterna Nu för tiden också <laughs> Men sen så måste jag ju Bara ta upp en, en rollfigur till när vi ändå pratar om, om det visuella här som vi inte har nämnt eh, tidigare. Och det är ju Tintins älskade lilla hund också. Eh, mm. Som man har gjort eh, helt och hållet datoranimerad. Ingen motion capture teknik här inte och, och, och stoppat in. Och eh, den eh, lilla skotten är ju verkligen som bara klipp. Från albumen och klistrad in där. Jag tycker verkligen de har gjort ett, ett riktigt bra jobb med, med att eh, ge Milou den, den tredje dimensionen och föra honom in i, i filmen här också. Eh, jag irriterar mig som fanken varenda gång de kallar honom för Snowy eh, som han heter i, i den amerikanska versionen. För eh, det, det, det, det är bara fel. Det, det så man inte göra. Det Det är Milou och ingenting annat. så jag tror jag. jag det tog ett bra tag innan jag, jag slutade skrika till så snart någon kallade honom för Snowy. Men, men det, det är en annan historia. Rent visuellt så tycker jag att det, det här är en, en, en, en riktigt bra gestaltning av den här smarta, underbara gycken. Jo, men visst är han skön, den lille milo där. Han känns bara helt rätt, även om det är... Vissa små sekvenser där man kanske kan få lite ankan i även över honom, men jag skulle vilja säga att det är. Det är ett minimum i den här filmen. Han känns väldigt gediget jord och representerar en stor del av hjärtat i den här filmen. Jag vet att vi inte har nämnt honom förrän nu, men. Han är en väldigt visuell del av historien. Han är i bakgrunden, han är i förgrunden. Tintin pratar med honom, han gör saker. Han ska vara där naturligtvis. Och att genomföra den här figuren på bästa möjliga sätt är ju extremt viktig för att det här ska fungera. Och på den fronten har de lyckats. Jag kan inte säga någonting annat. Och detsamma gäller motion capture för alla de här figurerna. Det är väldigt få scener där det känns fel. Naturligtvis kan ju vissa rörelser i ansikten och liknande bli konstiga men det hör ju tekniken till. Det här är ändå ett gediget arbete, snyggt genomfört och ja, jag vet inte vad mer jag kan säga om det visuella när det gäller det digitala arbetet. Det är snyggt, det är väl gjort. Och när det kommer till klippning och liknande så är det lika snyggt och gjort där också. Visst finns det scener som jag hade velat klippt lite annorlunda här och där. Men det är också förhållandevis få. Då är det snarare saker som jag undrar varför händer det här överhuvudtaget. Men då är vi tillbaka på manuset igen. Mm. Manuset är det stora problemet här. Bilderna, ljudet och allting, ljussättning. Det är bara... Suveränt. Ja, men visst är det. Det är en verklig teknisk bedrift här och en, en visuell bedrift eh, som eh, är, är imponerande på, på alla sätt och vis här. Eh, klippningen, ja, där, där gör de ju vad de kan för att försöka få fason på det här ryckiga berättandet. Det, det går ju... Naturligtvis inte hundra eftersom det inte finns några övergångsscener mellan eh, de olika hoken i filmen men eh, jag tycker ändå då de har gjort ett hästjobb med att och försöka få att känna så sammanhängande som möjligt så eh, där får man ju ge en eloge i alla fall och ja, bara miljöerna i den här filmen, bakgrunderna djupet som finns i bilden hur mycket detaljrikedom det finns det är, ja det finns mycket att beskåda här utan att det blir liksom för mycket i bild också, man har en Någonting att naturligt vila ögonen på och sedan har man lite runt omkring och beundra samtidigt där. Jag tycker att kompositionen överlag på bilderna här är väldigt välbalanserad och det är väl exekverat i animeringen på alla fronter här definitivt. De hade nog inte kunnat göra ett bättre arbete med den här filmen vid den tiden. Det känns som att de har tagit till alla resurser till deras förfogande och alla de bästa animatörerna och motion capture-artister och så vidare. Det, det känns verkligen som om de har försökt att leverera någonting som kommer att ja, vara värdigt den här seriens rykte. Och ja, jag är beredd att säga visuellt så är jag övertygad om att det här är en bra film. Tveklöst. det finns mycket som ser bra ut, låter bra, känns bra. Händelseförloppet kan vi diskutera naturligtvis. Jag skulle inte vilja säga att det är klippningens fel. Även där har vi manuset till skuld för väldigt mycket. Artisterna gör vad de kan att få till bilderna och bilderna är magnifika. Ja det, det är bara visuellt en, en film som man kanske bör uppleva för det, det, det finns mycket speciella saker här som man kan uppskatta. Bara för att se hur man har fört över den här kända serietidningen till filmformat och gjort motion capture-tekniken för att realisera det hela. Bara det gör det nästan värt att se filmen. Det är en spännande process och resultatet det är, ja, om man inte är förtjust i stilen så är det i alla fall intressant att titta på. Det är det sannoliken. Och med det sagt så är det väl hög tid för oss att summera den här filmen. Och ja, det har ju skakat loss bland våra åsikter lika mycket som det har skakat loss i filmen själv. Så var våra slutbetyg kommer att landa det är väldigt svårt att säga så här på förhand. Mm, ja det är det verkligen för ja det finns ju saker som den här adaptionen gör bra och, och det finns saker som den gör mindre bra um, The Adventures of Tintin den blandar samman flera olika Tintin-äventyr på ett kanske lite, lite märkligt sätt till en början som ändå ja, smälter samman till en enhetlig berättelse i, i sin helhet vilket man ändå måste uppskatta på något vis man, man är även bra på att introducera karaktärerna på ett sätt som informerar tittare som inte läst Tintin tidigare och utan att bli långdraget och överflödigt för de stora Tintin-fansen ehm. Man har även tagit Herges klassiska stil och överfört den ja, riktigt väl till det digitala formatet. Eh, där man tagit steget närmare det verkliga livet utan att ja, försaka det, det ursprungliga utseendet helt och hållet. Och även om man hamnar mitt i Uncanny Valley så, så känns figurerna ändå levande rent visuellt. Och jag stör mig faktiskt inte så mycket på design eller utförandet här efter att man har vant sig. Vid, vid stilen lite grann. det som inte fungerar lika bra det är det, det ryckiga berättandet och alla de plötsliga hoppen i, i miljöer motivation och ja, allt som driver berättelsen framåt man, man känner verkligen av att filmen är uppdelad i, i olika segment och, och övergången mellan dessa delar fungerar inte alltid så bra det blir mest hastigt och lustigt att man hittar en ledtråd eller en händelse utspelar sig som genast tar till till några svänner. vidare till nästa sektion och nästa upplägg, nästa äventyr. Och ja nej, segmenten, de flyter inte så väl in i varandra, och det känns mest som en, en, en tv-serie som har liksom fogat samman till en, en spretig spelfilm. Och. Ja, vidare så, så är jag inte en stor beundrare av projekt som tar de bästa och roligaste delarna från ursprungsmaterialet och slänger ihop att till en enda film. Petar man bara russinen ur kakan så, ja, då, så blir det i slutändan ingen kaka kvar utan bara russin. Och, ja, detta är väl kanske lite av problemet som Adventures of Tintin har här. Man... Man har ju ändå försökt Foga samman alla de här äventyren Till en fungerande enhet Så har man inte riktigt tänkt till I hur det hela ska flyta in i varandra Så att man, man, man tappar bort mycket längs vägen här Tror jag också Genom att, att klippa bort stora delar av berättelsen För att sedan klippa samman med en annan Och Ja, det, det är nog mycket av det som man lämnade som faktiskt gav eh, berättelsen lite substans. Jag vet inte om det, om det kan vara någonting som jag saknar i, i den här eh, adaptionen i alla fall. Men eh, ja, på det stora hela så, så skulle jag ändå ge The Adventures of Tintin godkänt. Som en adaption av serietidningen gör man en del nytt. Men känslan är ändå överlag bekant. Det, det är en del som stör men mycket av, av kärnan i ursprungsmaterialet har ändå bestått och, och tillför en hel del skärm. Jag förväntade mig ändå mer av Tintin men jag, jag får vara glad över att jag åtminstone fick en stunds hyfsad underhållning här. Det, det finns dock så mycket mer potential att förverkliga här att jag, jag inte kan låta bli och bli lite besviken. Ja, jag kan definitivt förstå att du har blivit lite besviken för den här filmen lämnar ändå ett par önskemål ouppfyllda. Missförstår mig inte, i teorin är det här en riktigt, riktigt bra adaption. Den innehåller tillräckligt mycket av källmaterialet för att det ska kännas gediget. Den innehåller tillräckligt mycket nytänk för att det ska kännas fräscht och den innehåller tillräckligt mycket... Kreativ frihet för att det ska kännas som att manusförfattare och regissör har fått ge sätta sin egen spin på historien. De sakerna måste ju avvägas väldigt, väldigt noga, och jag skulle vilja påstå att det finns en enorm respekt för Hörge och Tintin i den här filmen. De vill leverera någonting som känns gediget och bra. Problemet är att manusförfattarna inte riktigt får till Tintin-känslan. De har läst mycket Tintin, det märks. De kan mycket Tintin, det märks. Men de kan inte strukturera historien på det sättet som de borde. Och det finns en hel del... Amerikanisering som inte borde finnas där för den drar ner filmen på många sätt och vis. Jag förstår att man har gjort det för att publiken man gjorde den till skulle gilla den mer men det har inte fungerat för eh, trots att den ändå tjänade hyfsat bra i intäkter så var det långt ifrån så bra att den eh, legitimerade en uppföljare. Så några vidare äventyr med Tintin i det här formatet lär vi nog inte se på bra länge, tyvärr. Och det är synd, för det är en visuell fest att se den här filmen. Det är bra skådespelarprestationer i den här filmen. Problemet ligger i omtolkningar, i förändringar, i dålig humor och... Ehm, en del bizarra val som jag inte riktigt vet vad jag ska känna för. Men med allt ett sagt, jag kan rekommendera The Adventures of Tintin eller Enhörningens hemlighet. Det är en förhållandevis oskyldig och lättsam film att titta på. Den lämnar kanske inte så stora intryck som jag hade hoppats att den skulle göra, men den är fortfarande... Ja, förhållandevis trevligt att titta på och så länge den introducerar unga människor av idag för Tintin-serien så är jag nöjd. Ja, det har mig uppnått något i alla fall även om jag kanske skulle rekommendera folk att, att ta en titt på den animerade tv-serien istället som jag fortfarande minns med, med stor, stor glädje. Ja, den var riktigt, riktigt charmig och jag minns den också väldigt glatt. Men jag skulle nog ändå rekommendera folk att köpa serialbumet. Det, det läses för lite serier idag kan jag tycka och vill man börja någonstans, Tintin är ett riktigt bra ställe. Där började jag själv en gång i tiden. Mm, ja, det, det finns något universellt där som jag tror kan, kan locka de flesta och det är en, en lätt stil att ta sig an och ja, det, det, det är en bra ingångsserie, det, det kan jag hålla med om. Det, det är lite så här serieknark över det hela, eller hur? Ja, det är ju väldigt svårt att sluta läsa när man väl har börjat så man ska kanske vara försiktig så att man inte överdoserar med Tintin. Men med det sagt så är det dags att lämna den tecknade världen och röra oss mot nästa vecka när det är dags för vår sommaravslutning. Och den firar vi på traditionellt vis. Vi går från en ny tolkning av en kultklassiker till en helt annan nytolkning av en kultklassiker. Men till skillnad från andra gånger när vi har närmat oss det här materialet så har det varit betydligt mer spridda åsikter och tankar om den här filmen. Den har inte varit den solklara favoriten som andra har varit och det är ju ett intressant ämne att bita tag i. Ja jag har ju inte undgått att, att höra allt rabalder som har varit kring nästa veckas film där och det förvånade mig jag som hade lagt den filmserien åt sidan och varit bitter och tänkte nu aldrig mer och sedan fick sig se nytolkningen som gav mig lite, lite hopp ändå så kände jag ja det, det här kan ju gå vägen vart är de på väg härnäst och Ja, sedan så, så kom den här filmen och de verkar kanske inte ha gjort alla till lags den här gången. Nej, de har ju valt att göra väldigt många nytolkningar och dra historien i en helt annan riktning. Och det har väl inte varit uppskattat av många fans. Medan andra fans har varit helt överlyckliga över den här nya banan som de är inne på. Frågan är ju vad den stora majoriteten landar i den frågan och ännu mer intressant kommer det att vara att se vad vi landar för jag är extremt nyfiken på att höra vad du har att säga om den här för vår smak stämmer ju inte riktigt överens med varandra alltid. Nej, det, det är sant. Jag, när det gäller sådana här filmer brukar jag vara buttergubben som bara tjurar i ett hörn i stort sett. Men som sagt, jag har lockats ut lite grann från hörnet på sistone och blivit lite nyfiken. Men jag har hållit mig på till halster fram till nu och inte sett filmen tidigare. Så jag har sparat allt till nästa vecka så då ska jag verkligen släppa loss med allt jag har. Ja, vi får ju se om vi har kraft nog att ta oss an den här och hoppas att vi har bränsle nog att ta oss fram hela vägen. Men eh, tills dess så tackar vi så mycket för oss och vi hörs snart igen.